Oroszországi találkozások. Nos, szabadok voltunk, a nyílt tengeren hajóztunk, de már is újabb nyugtalanság vett erőt rajtunk. Halvány fogalmunk sem volt, hogy hol vagyunk, a világ mely részébe is hurcolt bennünket az átkozott tengeri bestia. És vajon mi vár itt ránk? Jobbra-balra kapjuk a fejünket, kerekítjük a szemünket. Hiába egyikük sem tudja kitalálni, merre járunk. Egyszer aztán, ma már nem emlékszem, mikor, rövidesen, vagy sokára, egy madár jelent meg hajónk felett. Jó szemügyre veszem, ismerősnek tűnik. És már is felvillan a távolban a partszegély. Hát, az is ismerős. Ha, úgy ám, emberek, a Kaspi-tengeren vagyunk. Így hát ismét a szép Oroszországba jutottam. Csak épp azt nem értettem, hogyan. Hiszen a Kaspi-tenger föl földzárja körül, és semmiféle összeköttetése sincs más tengerrel. Ez a tenger valójában tó. Egyikünk sem tudtam megfejteni, hogyan kerültünk a cet jó voltából ide. Áú, elfelejtettem megemlíteni. A sajtsziget egyik kalandvágyó benszülöttje is velünk hajózott. Nos, ő a fején találta a szöget, és igen észszerű magyarázattal szolgált. A tengeri szörny, amelynek gyomrába ő sokat szenvedtünk, valamiféle föld alatti járatra bukkant, és így kerültünk egyenest a Kaspi tengerre. Nos, ha már itt vagyunk, örüljünk neki, hiszen könnyen vadidegen tájékra is juthattunk volna. Most már csak az volt leghőbb vágyunk, hogy mielőbb szilárd érezzünk a talpunk alatt. Patraszálláskor szálláskor elsőként ugrottam ki a hőjóból, és higgyétek el, barátaim, örömömben mély meghallással tiszteltem meg a földet. Csak hogy nyugtával dicsérd a napot, alig egyenesedtem fel a meghajlásból, már is egy jól megtermett medve rontott rám. Isten hozott! Üdvözlöm! A legjobbkor jössz! Azzal két markomba kapom első mancsát, és örömömben Isten igazában szorongatom. Bíz eszem ágába se volt, hogy elengedjem. Az ostoba mackó fájdalmában felüvöltött, de jajgatásával nem hatott meg. <gül> Ott álltam vele mozdulatlanul három nap és három éjjel a parton, amíg csak össze nem esett, és éhen nem pusztult. A többi medve tisztes távolból szemlélve megérezte, hogy mackókoma ezúttal emberére akadta ki, móresre tanította. Egy cselekedetemmel kivívtam a medvék tiszteletét, szinte megsüvegeltek, és egyikük sem mert közelembe jönni. A kaszpi tenger mellől egyenest Pétervárra utazta. Ott aztán se hossza se vége nem volt az ünnepi fogadtatásnak, ölelésnek, parolázásnak és egyéb hasonló örömöknek. A barátaim nem akartak elengedni, mint én azt a bizonyos medvét. Teljbevarba varba füröztöttek, lesték minden kívánságom. Vendégségből vendégségbe mentem, az asztalok szinte oskadoztak a telitálak súlya alatt, s a bor patakokba folyt. Azt hajtogatták, hogy nélkülem még a vadászat se igazi vadászat. Egy szó mint száz a barátaim értésemre adták, mennyire szívesen látnak engem. Mindegyik a legjobb lovát és a legjobb kutyáját akarta nekem ajándékozni. Valósággal versenyre keltek egymással, mert hiszem mindnyájan a kedvenbe akartak járni. Mindegyik ajándékot örömmel fogadtam, mégis egy vadászkutyának, az én híres diánám utódjának örültem meg a legjobban. Bizonyára emlékeztek még arra, hogy ez az ebem az egyik vadászatomon nyula közbe közben hozta világra kölykeit. Odahaza rám váró vadászkutyáimmal is elégedett voltam. Ezt a kutyám azonban sok tekintetben különnek bizonyultam azoknál. Hamarosan meg is győződhettem erről.